Andai kata kita melihat segala tajuk yang telah diberikan pada malam ini yang sangat-sangat penting sekali, harus kita kembali kepada Al-Quranul Al Karim. Kita nak cari kefahaman ni, kita nak kata orang tu nak bersatu kembali ni bukan mudah perkara ini. Bukan tiba-tiba tak faham lepas tu faham. Bukan senang apabila kita telah bercerai-berai lepas tu nak bersatu kembali tak semudah itu. Yang paling pertama harus kita kembali kepada Al-Quran dan teringat saya atas kalam-kalam kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pesanan Allah dalam surah Ali Imran ayat 103 yang ketiga, panjang ayatnya tapi saya sama yang depan saja. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la Berpegang teguhlah kepada tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Oh, nampak straight forward dah ayat tu. Allah dah kita berpegang teguh Tapi pegang teguh kepada apa Dan Allah kata jangan berpecah belah Jangan pecah belah dari apa Jadi soalan pertama lah yang ingin Kata orang tu paskan pada Ustaz Kazim Pada malam ini Untuk terangkan dengan lebih mendalam lagi Adalah apa? apakah Kepentingan Ustaz Kesatuan dalam Islam Dan apakah pula perangan Kesefahaman bagi merealisasikan Kesatuan ummah pada waktu ini Ustaz Pada terfadal Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah Bila kita sebut tentang Kepentingan kesefahaman Untuk melahirkan satu masyarakat Yang bersatu Bila kita sebut tentang faham Ya Allah Ta'ala menjadikan kita ni macam-macam jenis manusia Macam-macam warna kulit Macam-macam bangsa, bahasa, budaya Ada seorang lelaki Bangladesh Dia tanya kepada saya Kenapa Allah tak jadikan semua orang bahasa satu Bahasa Arab Senang faham Quran Senang baca Quran dan faham sekarang orang Melayu tak faham Quran, orang putih tak faham Quran sebab itu bahasa Arab. Apa pasal tak turun semua orang cakap Arab? Senang faham. Saya tanya dekat dia, awak datang dari mana? You datang dari mana? Saya Bangladesh, Bangla punya orang. Sudah berapa lama you duduk di Malaysia? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun you sudah pandai cakap bahasa Malaysia. Ya saya sudah pandai Kalau awak belajar bahasa Arab pun Dua tahun pun awak sudah pandai Belajarlah Tak kalah Kalau awak boleh belajar bahasa Melayu Dua tahun sudah awak pandai Tak kalah awak tak boleh belajar bahasa Arab dua tahun Belajar saja. Saya kata dekat dia Allah Ta'ala ni maha bijaksana Allah Ta'ala ni maha berkuasa bila sebut Azizun Hakim, Allah ni maha berkuasa, maha bijaksana, maha perkasa, maha bijaksana. Kalaulah Allah jadikan kita ni cuma satu bahasa, tak nampaklah teranya Tuhan. Allah tu maha terer. Maha terer. Takkan satu bahasa je. Takkan satu warna kulit je. Sekarang kita ni Allah Maha berkuasa macam-macam bahasa tapi maknanya lain. Maknanya lain. Man. Dia pun angkat tangan. Ya ustaz, rupanya namanya Osman. Orang panggil Man. Kita bersalah pada uncle. Uncle Man mana? Ha? Yalah yalah. Oh, dia pun turun tangga pelan-pelan sebab dia orang Cina. Perkataannya serupanya. Eh, itu siapa tu? laki laki ke perempuan? Oh, dia tu Man, laki-laki, orang putih rupanya. Ai, man, man wala ada. Siapa ni? Meraman kata dia. Rupa-rupanya bahasa Hindustan, Meraman perasaan saya. Bayangkan satu perkataan man tapi mempunyai maksud yang berbeza-beza. Inilah dia kekuasaan Allah Subhanahu Wa Allah jadikan kita ni tuan-tuan kita boleh kenal. Mana orang Melayu? Mana orang India? Mana orang Cina? Mana orang putih? Mana orang ini? Mana orang ini? Mana orang ini? Kita boleh kenal, tengok muka pun kenal. Oh ini orang Bangla, ini orang Myanmar, ini orang Vietnam, ini orang Korea. Kita boleh kenal, Allah Ta'ala jadikan kita berbagai bangsa, berbagai bentuk. Kita boleh kenal. Kita boleh kenal, cubalah semua orang serupa je muka. Macam mana polis nak tangkap penjelayah? Satu makcik kena rogol, opah kena rogol. Polis tanya pada opah, siapa rogol makcik? Orang mana entahlah serupa kita je. Tapi dengan sebab kita ni berbeza-beza. Mak opah, siapa rupanya opah? Orang Melayu ke Cina ke India? Negro. Nampak dia apa, nampak. Maka polis tak payah cari orang Melayu lagi. Yang dia cari hanya negro. Nampak ada kebijaksanaan Allah Subhanahu SWT. Bila letakkan di situ, akhirnya kita jadi orang yang senang bekerjasama. Sebab kita faham memahami. Jadi apa makna wa'taqimu bihablillahi jami'an wa berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah kita bercakap dalam konteks kita orang Islam dulu berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dengan tali Allah bihablillahi dengan tali Allah maksudnya apa agama berpegang teguhlah kamu dengan agama yang telah didatangkan kepada kita ini melalui perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perutusan Allah taala pegang ini Duduklah kita dimanapun, peganglah agama. Duduklah kita dimanapun, pegang apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan selamat. Kita tak akan tercibur daripada kesalahan. Kita tak akan masuk dalam dosa. Kita tak akan terlibat dengan maksiat sebab kita berpegang kepada agama. Apa dia? Pegang kepada quran pegang kepada hadis. Dua benda ini. Tuan-tuan yang dia Allah... Saya teringat kisah bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab bertanya kepada sahabat Nabi SAW tentang yang dikatakan takwa. Apakah yang dikatakan takwa? Apakah maksud takwa? Sayyidina Umar tanya, "Kita ni pun bertakwa juga. Takut bini tua. Nah, hmm, kita takwa juga tu. Sebut nikah dua sunyi sepi tegut dia." Jadi tuan-tuan, dia tanya, "Apakah makna takwa?" Maka jawab sahabat dia Wahai Omar, pernahkah kamu melalui satu jalan yang licin, yang mana jalan itu banyak duri-durinya? Dia kata pernah, lantas apa yang kamu buat bila kamu melalui jalan yang licin, yang banyak duri? Maka jawab Omar, aku berhati-hati supaya aku tidak terpijak durinya. Kata sahabat tadi, itulah makna takwa. Jadi tuan-tuan, taqwa ini, ataupun dua benda yang saya nak sebutkan di sini ialah... Kita di dalam agama, kita kena ada dua benda. Yang pertamanya ialah atas syamur. Iaitu bersungguh-sungguh di dalam kerja. Bersungguh-sungguh di dalam apa jua perbuatan. Jangan main-main. Jangan main-main. Jangan anggap benda ni kecil. Jangan anggap benda ni tak penting. Jangan anggap benda ini hanya tak tak ada besar. Setiap apa yang kita buat dalam dunia ini akan ada hubungannya di hari kiamat. Sebab itu kalau kita berpegang dengan konteks bahawa kita akan hidup di alam lain. Kita akan dibangkitkan di alam lain. Kita akan jadi orang yang bersungguh-sungguh buat ibadat. Kita tak akan main-main dalam ibadat. Kita tak akan main-main dalam apa jua perbuatan. Kita tak akan main-main dalam apa jua keadaan. Sebab apa? Sebab urusan kita ini akan disoal. Kita senyum pada orang. Senyum itu ada soalan di hari kiamat. Kita kenyit mata pada orang. Kenyit mata saja pada orang pun akan disoal di hari kiamat. Bayangkan. Lebih daripada itu. Lebih daripada itu pun akan disoal. Sebab itulah bersungguh-sungguh dalam ibadat. Jangan main-main. Bersungguh-sungguh dalam perbuatan. Jangan main-main. Insya Allah kita selamat. Yang keduanya ialah Al-Hazar. Apa dia Al-Hazar? Berhati-hati. Berhati-hati dalam apa yang kita buat. Berhati-hati... Ini berdosa atau tidak Ini haram ataupun tidak Ini boleh ataupun tidak Ini elok ataupun tidak Ini boleh mulia ataupun tidak Berhati-hati, berfikir Dua benda ini kalau kita pegang tuan-tuan Allah kita akan termasuk di dalam kumpulan Biablillah Berpegang pada tali Allah Subhanahu SWT Kita akan jadi orang selamat Pegang pada tali ini Walatafurraku Jangan kamu berpecoh pada tali ini Jangan kamu lepaskan benda ini. Quran dan hadis. Jangan kamu lepaskan dia. Perkara yang melibatkan uramah. Jangan kamu berpecah dengan dia. Apabila kamu berpecah dengan dia. Hancur kita. Sebab itu persoalan agama kita adalah jelas. Kita duduk di Singapura. Di tentuan, Alhamdulillah. Kita duduk di Malaysia. Alhamdulillah. Kita makan alih sunnah wal jamaah. Berpegang teguh dengan dia. Jangan lari daripada tali ini. Saya bercakap di Malaysia. Konteks Malaysia. walaupun saya cakap sekarang berada di Singapura. Keadaan di Malaysia misalnya macam-macam paham sampai kan? paham yang mengatakan bahwa mereka datangnya daripada jalan Rasulullah. Mereka mendakwa bahwa mereka mengikuti jalan agama. Tapi sebenarnya tidak sedang berkembang. Dengan sebab berkembang yang akan melahirkan perpecahan. Jadi jangan berpisah daripada jalan agama. Ada tarekat yang telah dikenal pasti. Di negeri Perak. Mengatakan bahawa Tuhan, Allah tiap-tiap hari turun pada Kaabah menyerupai seorang laki-laki. Seorang pemuda. Dan yang herannya, pengikutnya ramai. Bayangkan, dia guru terekatnya kata Tuhan turun di Kaabah setiap hari. Dan ada guru terekat berkata bahawa apa? Bahawa dia boleh berbincang dengan malaikat maut. Siapa yang patut mati, siapa yang patut dipanjang umur. Subhanallah. Dan lebih hairannya orang ikut. Masya-Allah. Tuan-tuan kalau Ayah Pin bin Ayah Pan datang ke sini, saya pun khuatir tuan-tuan pun ikut dia. Bayangkan Ayah Pin kata dia adalah wakil kerajaan langit. Orang ikut dia. Dia duduk di atas kerusi, dilunjurkan kakinya, orang ambil susu siram kakinya. Dan diambil balik susunya dan diminum. Bayangkan kakinya penuh dengan cecap. Allah. Ada orang sanggup minum. Ini yang dikatakan Jangan berpecah Bila kamu berpecah daripada ini Tidak lagi mengikut jalan yang benar Hancur kamu Selain so, itu kita berpecah daripada soal agama Habis kita Sekarang bila agama itu menyatukan kita Agama ini menjadikan kita satu Alhamdulillah Nah hari sekarang hari jemaah, Semua kita solat jemaat Tak ada siapa bagi jalanan Hari jemaah kan kerja Sebab Sejadangkan kita buat hari Ahad. Ada pula jemaah cadangkan serasalah hari Ahad lebih sesuai sebab kita cuti. Jadi tidak kelam kabut dengan trafik je. Kita tanya pada dia, bolehkah hari Jumaat tukar sembahyang pada hari Ahad? Serasa boleh sebab Tuhan pun mungkin faham keadaan kita. Eh dan apa dia ingat Tuhan itu bapa saudara dia. Dia boleh cakap Tuhan faham, Tuhan faham. Kalau kita mengikut agama kalau agama mengikut kita hancur tuan-tuan hancur kita kalau tuan-tuan ini suruh agama ikut tuan-tuan hancur agama dan hancur kita tuan-tuan ajak supaya semayang digabungkan sekali pada waktu subuh saya businessman ustaz saya subuh ustaz meeting, di sana kerja sini kerja sini ustaz saya sekarang dah buatkan sekali ustaz subuh zuhur asar, maghrib isyak dalam satu waktu senang ustaz saya jama' Itu jamaah apa tu Entahlah jamaah apa, jadi saya buat. Sebab so, itu, tonton, jangan berpecah dengan tali ini. Bila kita lari daripada ajaran Islam, bila kita berpecah daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi, umat Islam akan hancur. Sebab so, itu kita lihat di negara-negara lain, di Timur Tengah. Apabila mereka mengatakan bahawa kami berpegang dengan Rasulullah, kami berpegang dengan Islam. Tapi pada hakikatnya tidak berpegang bersungguh-sungguh. Bukankah Nabi mengatakan bahawa tidak boleh menumpahkan darah sesama Islam? Tidak boleh membunuh kamu, melainkan tiga. Tiga perkara saja halal darahnya. Yang pertamanya ialah orang yang berzina selepas berkahwin. Dah berkahwin berzina, maka hukumlah dia dengan darah. Ataupun orang yang ridah, orang yang murtad, apabila diajak kembali kepada Islam, tidak mau. Maka darahlah jawapannya. Ataupun orang yang membunuh orang lain Maka dihukumkan bunuh ke atasnya balik Tiga ini saja yang halal darahnya Yang lain tidak Tetapi kerana tidak berpegang dengan jalan agama Mereka berpecah belah Dan hari ini si, si tidak tahu dan tidak boleh menyangka Apakah keamanan itu boleh wujud di negara-negara yang sedang bergolak ini Kalau boleh wujud pun sampai bila Kamu jatuhkan aku, aku jatuhkan kamu Lepas ni kamu naik, aku jatuhkan Nanti aku naik, kamu jatuhkan aku pulang sebab apa? Sebab kita tidak berpegang kepada jalan agama. Wala tafaraku. Yang dimaksudkan keduanya ialah jangan berpecah belah. Jangan bergaduh-gaduh. Tadi maksud yang pertama jangan berpecah daripada jalan agama itu. Yang keduanya jangan kita sama-sama kita berpecah. Jangan bergaduh. Sebab apa? Sebab kita berkongsi. Kita di, di dunia ini kita berkongsi tuan-tuan. Kita berkongsi udara. Kita berkongsi tanah, kita berkongsi kediaman, kita berkongsi rumah, kita berkongsi segala-galanya. Buat apa nak gaduh-gaduh? Bila manusia bergaduh, bila manusia bergaduh, bukan kakak manusia tidak hidup aman, binatang pun tidak hidup aman. Bila manusia berperang sama-sama manusia, yang tidak amannya seluruh, sungainya akan bermandikan darah, tanahnya akan dibom, bangunannya akan dirosakkan. Semuanya akan jadi hancur Sebab itu tuan-tuan Untuk membawa kepada kesatuan ini Ada satu benda yang kita kena pegang Iaitu Kefahaman Memahami orang Kita sebagai seorang suami Kita faham itu isteri Dia isteri kita Kenapa hari ini dia lambat Hidangkan makanan tengah hari pada kita Kena faham dulu Kenapa dia lambat Jangan terus marah Jangan terus marah. Faham dulu. Bagaimana nak faham? Belajar, mengkaji, bertanya. PA, kenapa lauk saja ada, nasi dia putih, nasi Melayunya mana? Nasi putihnya mana? Nah, cuba tanya. Ini tidak. Nasi dia mana? Bodoh betul. Cepat sangat sebut bodoh. Cepat sangat marah. Tanya dulu cuba pelan-pelan eh nasi dia mana lauknya banyak nasi dia mana ya Allah bang ampun nasi dia terlupa tekan periuknya terlupa tekan tengok-tengok masih beras lagi sabar ya bang tak apa kita makan lauk pun boleh nasi simpan malam bukankah kita itu tuan-tuan dengan mengkaji itu supaya kamu berkenal-kenalan Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa, berwarna-warna supaya kita saling kenal mengenali. Sebab itu kita duduk dalam sebuah negara yang berbilang bangsa, kita kena kenal kaum orang lain. Kita kenal budaya mereka, kenal adat resam mereka, kenal pantang larang mereka. Bila kita kenal apa pantang larang, adat resam budaya, timbullah kesatuan. Apa yang boleh bagi mereka, apa yang tak boleh bagi mereka. Saling menghormat menghormati. Maka dia akan mewujudkan satu sifat Yang dipanggil sebagai kesatuan Masalah sekarang ialah Budaya hormat tidak ada Budaya paham tidak ada Budaya paham inilah yang Kadang-kadang tidak timbul Sebab ego Tidak mahu memahami Tidak mahu ambil paham Saya hari ini Datang daripada Ipoh Sepatutnya flight saya 11.15 Tapi delaynya Sampai pukul 1.05 minit yang lain sudah marah yang lain marah panggil dia orang ini panggil orang ini entak meja lah. saya tak adalah marah sebab saya tazim tazim ni maknanya orang yang menahan marah saya senyum saja tak perlu kata apa-apa senyum-senyum pilih lah. kalau marah pun kapal terbang tak boleh juga bergerak apa dengan kamu marah berterbang boleh? Yelah, yelah, sekarang yelah, ada keberan-terbang. Tak ada juga. Menong juga. Saya pergi ke Mesir, bila sampai di bank, -bank transit, katanya sejam saja transitnya. Tiba-tiba kena keluar daripada kapal terbang, masuk ke ruang terminal, daripada ruang terminal kena naik bus masuk hotel. Saya tanya kepada pegawai yang berapa jam ni, Dia kata besok baru terbang. Masya Allah bagaimana program kita di Mesir? Bakal cancel. Kawan saya dah marah Aku sangat kembali terbang ini Jangan sabar Tanya dulu kepada pegawainya Kenapa sampai berjam-jam Sampai kena masuk hotel Dia kata bila landing saja dekat Bangkok Pilotnya kena serangan jantung Nak tunggu pilot baru lagi 8 jam Baru sampai Nampak Saya kata nasib baik landing saja Pilot sakit jantung Buatnya sakit jantung di atas Haa Nanti pramugarinya tanya, siapa yang boleh bawa kapit terbang? Saya tak tahu. Basika boleh dia bawa ke terbang, saya tak tahu. Allah tu maha pengasih. Cuba faham, dia sakit jantung. Kalau dia tak sakit, dia pun nak bawa. Dia pun ada anak isteri, dia kairah. Sahabat, bila kita memahami keadaan macam ni kita relax, tenang. ya inilah dikatakan sebagai budaya memaham. Apa yang boleh, apa yang tak boleh pada satu kaum. InsyaAllah kita akan jadi orang hebat Sebab tu saya penceramah Saya kena faham kedudukan tuan-tuan Saya di atas kerusi serono, ada tilam, ada empuk lagi Tuan-tuan pula tidak ada kerusi Tidak ada bantal, tidak ada empuk Letih je tuan-tuan Sebab tu saya ceramah kena pendek-pendek Sebab tuan-tuan hangat panas, letih, duduk bersila Saya tak apa, kaki boleh lunjuk Air ada, tuan-tuan dah -tuan, ada, -ada jadi bila saya memahami orang yang mendengar, saya takkan cakap panjang-panjang sebab sekesian pada tontonan. Wallahu a'lam. Jazakallah <coughs> khair, ha? Sungguh menarik sekali. Baik, <coughs> kalau tadi ustaz dah katakan pertama, dari, jami ustaz dah pertama tadi wa atas ni mubihabilillahi jamia wa la tafarraqu, mudah terangkan. Jangan kita berpecah belah, kemudian jangan pula kita bergaduh gaduh. Sekarang ni kita nak tahu pula Perang jangan, gaduh jangan, nak buat apa Tak bersatu Sebab tu Allah teruskan dalam ayat tersebut Allah ingatkan Maka ingatlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu Nah, itu yang pertama Tapi sekarang masalahnya pula Kalau tadi Ustaz kata jangan kita lari daruh Daripada tiang agama Kita kembali kepada Al-Quran Kalau tadi Ustaz katakan satu orang yang kita mungkin kenal Ayah bin, bin Ayah Pan eh? Tak tahu pula namanya Pan kalau kita lihat kepada lagi satu orang susur pula. tadi yang pentu tu dia syok sendiri. Dia kata dia ni betul. Orang kirakan macam ambassador malaikat. Eh, ambassador syurga. Lagi satu orang ni dia belajar Quran. Dia kata Yasin ni bergurungan kepada dia. Ustaz kenal Ustaz? Nabi Kaha namanya. Nabi yang diutuskan kepada orang Melayu. Tak pernah kita dengar dalam Al-Quran. Dah masuk dia Ustaz. Tak ada lagi. Jangan takut. <laughs> ha. Itu kes lagi satu pula tu. Dia kembali kepada Quran. Dia menghayati Quran sangat. Sampai sesat pula. Sampai dia kata Yasin tu diturunkan kepada dia Surah lain tak. Yasin aja. Nah ha. mungkin mak dia aja Surah Yasin aja Surah lain tak pernah belajar. Jadi oleh kerana itu Allah teruskan lagi dalam Surah Al Imran ini kata Allah In Zakum Aadaa. Sesungguhnya pada asalnya kaum Muslim ini bermusuh musuh. Oleh kerana apa? Adakah mereka musuh? Bukan kerana oleh kerana tidak pahaman agama ataupun oleh kerana mereka bermusuhan kerana mereka satu agama tapi lain fikrah dan akidah pula ini kita nak tahu ni. Eh. Kerana ada pula kadang-kadang kita risaukan tentang risiko-risiko keluar -risiko agama. Tapi yang kita nak bincangkan pada hari ini bersama-sama dengan hari ini pula, kita lihat apa pula cerita orang dalam ni. Sama-sama Islam tapi tak bersefahaman. Dah tak sepaham, tak bersatu izhuntum a'dama. Jadi sekarang ni Ustaz Rahman Dahli, alai kata bolehlah Ustaz. Dia eh, usaha terangkan apakah dia antara kesan-kesan negatif yang tak elok apabila kesepahaman ini tidak wujud dalam masyarakat Islam kita usai. Fa li tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu وَالصَّلَةُ وَالصَّلَةُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَىٰ عَلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَوَّالَهِ Jadi Ustaz Kazim menceritakan hampir-hampir beliau tak sampai. Tapi ini berkat doa kita semua mengharap beliau sampai. Alhamdulillah beliau sudah ada di depan kita. Yang tadi saya diberitahu pesawatnya rusak. Bayangkan rusaknya kalau di atas tadi. Habis semua rusak sekali. Dan malam ini kita telah mendapat ilmu daripada penyampaian Ustaz Kazim Dan saya ingin juga berkongsi mengenai ilmu ini Yang tadi beliau mengatakan jelas berdasarkan Al-Quran bahawa sesungguhnya Berpecah belah itu dilarang Kerana apa? Yang namanya berpecah belah itu membawa kepada akibat kerugian kecelakaan, kehancuran, ketertinggalan, ya, dan juga kelemahan dan sebagainya. Tetapi, ada hal yang kita dibenarkan, yakni, berlainan pendapat itu wajar. Berlainan pendapat adalah wajar. Sebagaimana tadi juga dikatakan bahawa kita manusia ini, sememangnya menjadi sunatullah, berbeda fizikal, berbeda pandangan, tetapi, Tandaklah kita memandang perbedaan ini berdasarkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Oleh karena itu Allah menyebutkan bangsa, suku, bahasa itu tidak menjadi apa-apa kelebihan dari si Allah. Melainkan inna akamakum indallahi atkakum. Sesungguhnya orang yang mulia di kalangan Allah itu siapa di antara kita yang lebih bertakwa. Tak Takisahkah Bangladeshkah? Bangladesh, Bengalika, apa kata namanya, asalkan dia bertakwa kepada Allah, dialah yang mulia. Ini satu. Yang tadinya, yang menjadi masalah kita ni kadang-kadang perpecahan dalam pendapat. Yang mana perpecahan dalam pendapat ini, kalau kita kembali kepada sejarah ulama-ulama dahulu, disinilah mereka bersatu. Kita sekarang ini perpecahan itu menjadikan perbalahan. Kalau dahulu perpecahan itu membawa kepada persatuan dan kesatuan. Sebagai contoh antara empat imam saja tentuan yang kita kenali dengan Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i Imam Hamali. Ini imam-imam ulama mujtahid yang mereka berbeza pendapat tadi tetapi tidak berpecah dan berbalah kita saya ingat satu kisah menyebutkan bahawa Imam Maliki ini Kaabah ya Kaabah di Mekah itu menurut Imam Maliki sebaik-baiknya kita hadir di Kaabah itu di bahagian penjuru Yamani kemudian Imam Hanafi pula sebaik-baiknya kita hadir berkunjung ke Kaabah itu bahagian Iraqi Kaabah itu empat penjuru Imam Hanbali Fla' di bahagian Syami Kata Imam Hanafi Fla' di bahagian jurusan Hajar Aswad. Cuba tuan-tuan kita bayangkan Dengan kelainan pendapat para empat ulama' ini Menjadikan Kaabah itu terpenuhi Dan tidak dapat kita bayangkan Bagaimana kalau keempat-empat ulama' ini sependapat Mengatakan bahawa kununnya sebaik-baik tempat kita hadir di Ka'bah itu di penjuru hajar aswad umpamanya apa yang berlaku pasti kesesakan dan silap-silap mungkin ada kematian tertijak dan sebagainya. Nah inilah yang disebutkan istilahul ulama rahmatun perbezaan pendapat para ulama itu menjadi rahmat. Kenapa tadi mereka menyingkapi pendapat-pendapat mereka yang berbeda dengan penuh keimanan dan ketakwaan Tidak ada kedengkian atau keeguan Jadi yang menjadikan perpecahan perbalahan ini Kena adanya sifat kedengkian Adanya sifat ketidakikhlasan Kurang adab Disini maka terjadi tadi Perbedaan pendapat Membawa kepada perpecah balahan Nah tadi Pertanyaan ditanyakan Apakah kesan-kesan negatif Ya Apabila kepahaman tidak wujud dalam masyarakat Islam, saya rasa pertanyaan ini kita semua boleh jawab. Kalau sudah tak paham, tak persepahaman, hadis Melayu kata bers, apa katanya bersatu kita teguh, berpecah kita runtuh, kan begitu? Nah, ini jah yang dilarang oleh Allah di dalam Al Quran surah Ali Imran. Allah mengatakan: ولا تكونك الذين تفرقوا. Jangan kalian berpecah belah. Wahdalahu. Jangan kalian berbalah. Manakala kita berpecah dan kita berbalah, Allah menyambung: memba'di ma jahumul ja baynat tatkala sudah datang kepada kalian itu keterangan-keterangan penjelasan-penjelasan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas mana yang boleh, mana yang tak boleh. Untuk apa lagi berlaku perbalahan dan perpecahan? Jika diteruskan juga perbalahan, diteruskan juga perpecahan Walahum adza wa ulaiika lahum adzabun adzim. Inilah akibatnya. Kamu akan mendapat bencana yang besar. Apa bencana? Tadilah kehancuran, kemunduran, perkelahian dan tidak akan dapat kita mencapai wawasan-wawasan yang kita atur kalau kita sesama kita terus bergaduh, terus bercokol di antara satu dengan yang lain kemudian lagi dalam ayat yang lain wa'ati Allah wa Rasul ta'at kepada Allah, ta'at kepada Rasul seperti tadi yang dibilang Ustaz Kasim. falak wala tanazau jangan berbantah-bantah sebab perbantahan perbalahan bukan jalan keluar apatah lagi tadi saya katakan diiringi dengan sedekian, keeguan dan sebagainya wala tanazau Jangan kalian berbantah-bantah, kata Allah. Fatah syaru wa tadhabali hukum, yang kata Allah akan menyebabkan kalian gagal patal. Nah, itu makanya yang yang tadi disebutkan bahawa kesan-kesan negatif itulah dia, gagal patal. Justru wala tanazau wala wa laqad kana az-zaffa tabsyir wa akan mengalami kerugian demi kerugian malah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita apa kaannahum bunyan an lakallah kalian katalah menjadi seperti satu bangunan yang kuat satu bangunan yang kuat yang tahan di obra-obre oleh angin oleh gempa dan sebagainya ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Inna Allaha yubul الذين يقاتلون في سبيله صف كأنهم بنين مصوص. kalian kata Allah seperti bangunan yang kuat. Jadi kalau tadinya antara kita berbalah di antara satu dengan yang lain, yang masing-masing kita mempertahankan konunnya akulah yang benar, kalian semuanya salah, dan timbullah sifat tuduh menuduh, tuding menuding bid'ahlah lah Sesatlah dan sebagainya. Kalau inilah terus berlaku tuan, tuan Pastinya kita umat Islam akan mengalami kemunduran. Dan inilah yang harus kita berhati-hati. Dalam kita menjalankan perintah Allah di muka bumi ini. Pastikan keikhlasan, etika, adab yang perlu kita jaga. Kita ini berilmu tuan-tuan. Banyak kita berilmu tapi kurang kita beradab. Saya teringat bagaimana adab yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i. Satu ketika Tuan-Tuan Imam Syafi'i ini pernah berkunjung ke Baghdad. Baghdad itu adalah kampung halaman Imam Hanafi. Tatkala Imam Syafi'i sampai di Baghdad di kampungnya Imam Hanafi, tentu saja di situ mereka ini bermazhabkan Hanafi, sebab tu Gurunya nya di situ kemudian mereka tahu dengar Imam Syafi'i ini datang berkunjung ke Baghdad, ke kampung Imam Hanafi, murid-murid Imam Hanafi ini menyambut kedatangan Imam Syafi'i dengan berbesar hati walaupun mereka itu berbeda pahaman, madhab sangkinkan mereka yang murid-murid Imam Hanafi ini menghormati Imam Syafi'i pada waktu salat subuh mereka yang murid-murid Imam Hanafi ini Mempersilakan Imam Syafi'i menjadi Imam Salat Subuh. Nah, pastinya murid mulai Imam Hanafi memahami... ...bahawa beliau ini adalah pengasas kunut dalam Salat Subuh. Dan mereka waktu itu memang bersedia... ...yang pastinya pagi ini kita Salat Subuh... ...pastinya berkunut... ...sebab Imam yang memimpin kita ini adalah Imam pengasas kunut. Begitulah dalam hati mereka masing-masing. Kemudian tiba saatnya Salat tersebut... Nyatanya Imam Syafi'i ini tentuan tidak baca kunut. Maka tak tatkala selesai salat tersebut ada di antara pengikut Hanafi tadi bertanya kepada Imam Syafi'i, tuan kenapa pagi ini salat tidak salat subuh tidak berkunut? Tidakkah tuan yang pengasas kunut salat subuh itu? Apa kata Imam Syafi'i? Benar, saya mengasas kunut Salat subuh Tetapi pagi ini kata beliau Saya adalah salat subuh di tempat orang yang tidak berkunut Maka saya tidak baca kunut Kemudian kata Imam Syafi'i Saya hormatkan kekuburan beliau itu Ketika itu Imam Syafi'i tunjukkan makam Imam Hanafi Nampak tonton orang yang beradab Walaupun Imam Harapi itu sudah meninggal dunia. Namun Imam Syafi tetap respek, tetap hormat. Inilah adab. Yang kita hari ini, itulah yang kurang tentuan. Maka timbullah tuduhan, tudingan dan sebagainya. Di antara satu dengan yang lain, menyalahkan dan tidak ada rasa hormat menghormati. Itulah kesan negatif, kelemahan, kemunduran, malah juga tidak mustahil kehancuran. Justru itu tadinya wa taqsimu bihabillahi jami awalatakaraku jangan hanya sekadar kita baca, tapi pada masa yang sama hendaklah kita amalkan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ustaz Ustaz Saya Dahli dah terangkan tadi. Ya? Apakah antara kesan-kesan negatif? Ya antaranya kalau kita berlihat munculnya kerana kita ni ber... Apa, satu orang tu kita bergaduh pecah? Dan... Kenapa? Oleh kerana ego. Mikrofon ni pun dah mula ikut Dia dah tak sefakam dengan saya ya? Tapi tak apa kita teruskan Baik Ada kata kita lihat Sekarang ni kita nak cuba fahami Apakah dia Cara-cara untuk kita Kata orang tu Sambungkan semula silaturahmi Kita nak juga dapatkan tips-tips bagaimana pula kita nak bersatu sedangkan Allah telah ingatkan kita yang ayat yang telah tadi bertiga-tiga kita ini ulang-ulangkan tapi bagaimana kita nak ber ber berpegang teguh kalau kita tak tahu apakah sebenarnya talinya tu Nah, bukan tak tahu, belum dapat tahu lagi akhir ni kita nak kasih tahu jadi Ustaz kali ini saya lontarkan penusat kazim apakah cara-caranya bagaimanakah umat kita Dapat mencapai kesatuan, justru meraih matlamat kesatuan umat. Dan apakah pula titik persamaan yang dapat membantu dalam perkara ini? Persilakan usai. Terima kasih, Ustaz tuan-tuan yang berrohmati Allah. Kita lihat di sini tentang bagaimanakah kita dapat mencapai kesesfahaman yang akhirnya membawa kepada kesatuan sudah pastilah contoh yang paling besar yang ditinggal untuk kita contohi bersama ialah contoh daripada Rasulullah SAW apa yang tidak ada di Mekah dan apa yang tidak ada di Madinah perbezaan warna kulit ada di Madinah perbezaan bahasa ada resam budaya ada di Madinah di Madinah ada orang Farsi, ada orang Afrika, ada orang Arab Quraysh, ada Yahudi, ada daripada Majusi dan sebagainya. Tetapi dalam tempoh pembinaan bangsa yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW, lahir satu kehebatan. Lahir satu bentuk kesatuan yang sangat hebat. Yang bila kesatuan ini hebat, maka jadilah sebuah negeri yang baik dan Tuhan berikan keampunan pada dia. Jadi yang pertama sekali kita lihat tuan-tuan. Daripada wahyu yang pertama yang diturunkan. Ladzi Bacalah dengan tu, nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini adalah ayat penyatuan yang pertama. Ayat supaya kita sama-sama berpegang kepada tauhid, Mengesahkan Allah. Ini nombor satu. Apa aja warna kulit kita, apa aja bangsa kita, apa aja kita, kita adalah mempunyai Tuhan yang satu, Tuhan yang sama. Kesatuan ini diajar sejak dulu lagi. Ketika ayat ini diturunkan, orang-orang di di di di di Mekah hanya ada dua belas orang yang boleh membaca, dan orang-orang yang di Madinah cuma ada sebelas. Sebelas orang saja tuan-tuan. Mula-mula diturunkan satu dua satu satu cantik nombornya jangan ambil tikam lah jadi tuan-tuan dengan pendidikan ini pendidikan tauhid, apa yang kita nak gaduh bukankah tauhid itu mengajar kepada kita, kita menyembah Tuhan yang sama nak gaduh sebab apa tapi kita heran kadang-kadang pegangan tauhid ini tak dipegang sebab tu kita pergi ke negara-negara lain tak aman saya suka pergi ke sebuah negara. Dulu-dulu sekarang dah tak boleh nak pergi. Dulu-dulu saya pergi. Ingat lagu tega. Aku yang dulu, bukalah yang sekarang. Dolo dolo dolo dolo. Ye geribu. Dulu-dulu saya suka pergi negara ini sebab negaranya barang-barangnya murah. Ini kalau seperah macam ini 10 lei baru 10 ringgit. Seringgit selesai, Masya Allah Orang Malaysia kata murah gini Cadah katir rumpul-rumpul bunga-bunganya Seratus lima puluh ringgit Kalau di sini lima ratus ribu ringgit Lima ratus sampai seribu mahal Di sana baru seratus lima puluh ringgit Tapi saya pergi seorang-seorang Saya tak bawa isteri Sebab kalau bawa dia Saya yang kena pikul Masalah juga tu. Mesti beli banyak orang perempuan kan suka begini si bawa begnya. Hui, hui ya hui. Berat gila. Yang keduanya saya suka pergi negara ini sebab orang-orangnya cantik. keturunan Nabi Yusuf, keturunan Zulaikha. Tapi sekarang negerinya berperang. Berbunuh. Sudah 100 ribu orang yang mati selama perang mereka di negara mereka dulu kita pergi ke masjidnya seronok, tengok kita boleh bayangkan bagaimana rajanya memberikan khutbah kepada tenteranya hari ini saya lihat di dalam masjid itu ada makam Nabi Zakaria, dengan-dengar makam Nabi Zakaria pun dia bom sekali sudah hilang tuan-tuan itu makam Nabi itu tadi usahabat dari sebut makam Imam Hanabi Imam Syafiq hormat ini makam Nabi pun dibomnya tuan-tuan kalau makam tuan-tuan lagilah. Kalau makam saya jamaknya hmm, dibuka-bungkanya. Makam Nabi pun. Nabi tak Nabi punya kubur ditembak je masjid tu. Subhanallah. Di mana asas tauhidnya? Sedangkan tauhid inilah yang menyatukan di antara orang-orang Islam. Yang menyatukan kita sebab kita bertuhan satu. Kitab yang satu, semua benda satu. Ini nombor satu. Bagaimana nak melahirkan penyatuan? Tapi saya yang tentu ambil pergi ke negara-negara kita umat Islam perlu hak berpecah. Berpecah sebab nak pegang kuasa. Sebab itu orang Jepun paling sikit masuk Islam. Tentu buat survei, berapa persen orang Islam di Jepun? Sikit. Bila kita tanya, kenapa kamu tak berminat pada Islam? Dia tanya balik pada kita. Apa istimewanya Islam dan orang Islam? Dia tengok Islam itu dari orangnya. Sebab itu, ramai orang-orang yang bukan Islam, yang memeluk Islam melalui pembacaan. Melalui pengkajian, pembacaan. Lantas bila dia masuk Islam, dia bercakap di hadapan orang ramai. Nasib baik, saya kenal Islam melalui pembacaan. Kalaulah saya kenal Islam melalui orangnya. Belum tentu saya memeluk Islam. Sebab apa? sebab orang Islam sendiri tidak ada kesatuan mana ada orang Jepun perang saudara nah tuan-tuan dengar perang saudara tak ada Perdana Menterinya setahun empat kali ke lima kali bertukar dua minggu ke wali ini, dua bulan letak jawatan naik bulan awal empat bulan letak jawatan tertidur dalam mesyuarat letak jawatan tidur dalam mesyuarat pun resign tau bayangkan tuan punya tak nak jawatan Berbeza dengan negara kita, ia ya, negara Umat Islam. Berbeza itu tuan. tuan Negara Umat Islam itu tak punca dek. Kadang-kadang nak mengedarkan kekuasaannya subhanallah, perang, perang, perang, perang. Sedangkan balik kepada asal, balik kepada asal, nombor satu. Yang kedua bagaimana nak menjadikan mereka kekuatan kepada Umat Islam supaya bersatu. Nabi memperkenalkan Allah Taala membawakan kepada kita tentang khalaqal insana min alaq. diciptakan insan itu daripada seketul darah. Jadi tuan-tuan, zaman Rasulullah menyebutkan bahawa manusia diciptakan daripada seketul darah, segumpal darah, daripada nutfah, alaqah, mudghah diciptakan Nabi Adam daripada tanah khalaqahu Islam mengajar kepada kita Islam mengajarkan kepada kita bahawa kita ini berasal daripada Adam kenapa nak gaduh-gaduh kita duduk di negara kita Malaysia di Singapura berbilang bangsa ada Melayu ada Cina ada India ada macam-macam bahasa tak payah gaduh-gaduh kita kan asal daripada Adam Datuk kita sama Nenek kita serupa Datuk kita Adam Nenek kita Hawa Entahlah kalau tuan-tuan kata Datuk tuan-tuan ni Beruk Entahlah tuan-tuan Ada -tuan. Adam kata kita ni berasal daripada beruk Entahlah saya tak mengaku Kalau tuan-tuan mengaku pula lah. Kita dari Adam Dan Adam itu daripada tanah itu asas ni penciptaan kita. Kalau itulah asas ni penciptaan kita. Buat apa kita nak gaduh-gaduh? Dia orang Melayu. Kita orang Melayu. Buat apa nak gaduh? Kita orang Melayu. Dia orang Cina. Buat apa nak gaduh? Kita daripada satu keturunan. Sekarang ini yang membedakan ialah agama. Baik. Kamu agama kamu. Aku agama kamu. Bukan Qur'adah saja. Lakum din hukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu. Silakan. Bagi kami agama kami. Silakan. Buat apa kita gaduh Kita berasal daripada satu datuk yang serupa Di sini letaknya titik pertemuan itu Masalah kita sekarang ialah Kita tidak mencari titik pertemuan Yang kita mencari ialah titik perbezaan Bila kita mencari titik perbezaan akhirnya Kita tidak akan bertemu dengan perpaduan Cubalah tuan-tuan Kita suami isteri Tuan-tuan dengan isteri tuan-tuan 25 tahun Sudah jubli perak ada sendiri yang dah lima puluh tahun jubilat emas lagi. Lima puluh tahun tuan-tuan kahwin. Dua puluh tahun tuan-tuan kahwin. Agak-agak selama lima puluh, selama dua puluh tahun tuan-tuan puas hati ke dengan isteri tuan-tuan? Orang perak sebut cekabar. cicit cicit Selama tiga puluh tahun kahwin, tuan-tuan puas hati ke dengan isteri tuan-tuan? Ada tak yang tak puas hati? Ada mustahil kuat hati semua. Ada yang tak kuat hati. Habis tu kenapa tak cerai kan? Oi, tak boleh ustaz. Yang tak kuat hatinya sikit saja. Apa yang tak kuat hatinya? Dia kalau dia nak tidur, ustaz dia berdengkur, ustaz. Yang lain, yang lain okey, pasanya sedap, dia pun bagus. Cuma berdengkur ustaz. Saya tak tahan. Habis apa dibikin bila dia berdengkur? Saya memang rasa tutup muka dia, ustaz. Takkan baca berdengkor kita nak ceraikan dia? Padamlah dengkor itu. Tutuplah sebelah matanya. Pandangkan baiknya. Akhirnya tak bercerai. Cuba kita tanya ibu-ibu di belakang. Selama 30 tahun kahwin dengan suami. Puat hati semua. Ada yang tak puat hati? Berlambak Ustaz. Banyak gila Ustaz tau. Habis itu kenapa tak minta cerai pada suami? Allah Ustaz. Suaminya saya tak suka Ustaz. Dia suka merokok Ustaz. Yang lain-lain tu tak apa Ustaz Dia suami yang baik Dia bagi nafkah Dia bawa saya pergi jalan di Johor Ustaz Dia bawa saya naik kereta kabel Ustaz Alhamdulillah Dekat berokok tu lantok dia lah, Ustaz Kita orang dua-dua sekarang batuk kering Ustaz Nah elok Jadi ada benda yang Lebih banyak persamaan daripada yang tak sama Maka jangan dibesarkan yang tak sama itu Besarkan yang sama Akhirnya kita akan jadi orang yang satu hati. Masalah kita sekarang ini ialah kita membesarkan yang tak ramah. Sebab itu saya suka datang ke Singapura. Sebab orang Melayunya hebat, orang Islamnya hebat, orang Singapura hebat. Tak ada gaduh-gaduh. Semua itu lah umat Islam di negara-negara lain, tuan-tuan, hancurkan -tuan, apa? Pendera apa? Kumpul apa? Parti apa? Izbu apa? Lantarlah kamu parti apa-apa. Lantarlah kamu kumpul apa-apa Kamu Islamlah, Ya. Kita bersaudara. Tapi haram tidak. ya maksudkan saya tidak ini di negara lain. Bukan Singapura. Singapura okey. Tak ada gaduh-gaduh. Akhirnya dipayar. Buat ini pun tak boleh. Buat ini pun tak boleh. Akhirnya pergaduhan wujud. Kerana apa? Kerana membesarkan yang tak sama. Sedangkan ketidaksamaan itu sebenarnya tadi Ustaz Ahmad tadi sebut. Kadang-kadang dia jadi rahmat. Dan jangan kata bahawa Islam, kenapa Islam ni tak sama Ustaz? Tadi Ustaz kata Allah itu satu. Utusan Nabi Muhammad ni pun ajarannya pun satu. Qurannya pun satu, Kaabahnya satu. Tetapi kenapa yang dibawanya oleh mazhab-mazhab tak satu? Ada empat mazhab. Kenapa tidak satu mazhab? Masya Allah. Yang empat mazhab itu pun datangnya daripada Rasulullah. Bukan memandang-mandai dibuat oleh imam-imam. Semuanya dibuat oleh, dibuat oleh Rasulullah. Cuma imam ini ambil yang ini. mazhab ini pegang yang ini. hambali pegang yang ini. CPI pegang yang ini. Pegangan-pegangan mereka itu balik kepada Rasulullah. Contoh. Satu hari Rasulullah bersama dengan 30 orang sahabat menaiki satu kumpulan yang kecil berkuda. Sedang Nabi naik, Nabi terjatuh daripada kenderaannya lalu pinggang Nabi bahagian tepi ini cedera bila cedera tuan-tuan Rasulullah bila sampai waktu nak solat Rasulullah ini semayangnya duduk sebab sudah tidak boleh bangun duduk bila sahabat-sahabat berdiri di belakangnya sahabat-sahabat berdiri Rasulullah buatkan isyarat duduk sahabat yang sihatnya semua duduk termasuklah Nabi Muhammad solat dalam keadaan duduk sebab Rasulullah sakit semua sahabat duduk satu kemudian Nabi Muhammad sakit yang kedua yang membawa kepada kewafatan Rasulullah Rasulullah menjadi imam duduk sahabat-sahabat pun duduk Rasulullah buat isyarat kamu bangun, biar aku saja yang duduk sebab aku sihat sebab aku sakit, kamu sihat Apabila bangun Rasulullah semayang jadi imam duduk. Yang pertama itu Nabi duduk, makmum duduk dipegang oleh mazhab Hambali. Sebab itu mazhab Hambali kata kalau imamnya solat duduk, makmum semua kena duduk. Itu Hambali. Bagi Syafi'i, dia pegang yang kedua. Imam duduk, makmum berdiri. Kalau imam sakit, duduk. Yang ini mazhab Syafi'i pegang. Syafi'i pun pegang Rasulullah, Hambali pun pegang Rasulullah. Jadi, bukankah itu sifat keterbukaan? Terpulang. Mana satu yang tuan-tuan nak pakai? Cantiknya tuan-tuan, perpaduan dalam Islam. Tidak ada pergaduhan-pergaduhan. Sebab itu tuan-tuan, bagaimana nak membawa supaya sifat perpaduan ini wujud? Mesti ada penguatkuasaan. Kenapa negara tuan-tuan negara Singapura aman damai? Sebab undang-undang. Undang-undang itu perlu undang-undang pencegahan perlu undang-undang menjamin supaya ketenteraman awam itu perlu dikuatkuasakan bila undang-undang pencegahan bila tengok ada anasir-anasir yang cuba nak mencetus sesuatu perpecahan kaum cepat-cepat dihindarkan jangan biarkan dia menjadi api jangan biarkan dia menjadi bara cepat-cepat padamkan sebab apabila berlaku perpecahan kaum perpecahan agama maka negara itu akan hilang. Akan hilang kehebatan dia. Tidak lagi aman dia. Sebab itu kena ada undang-undang. Bila ada negara yang membuang undang-undang ini, undang-undang pencegahan, undang-undang ini, undang-undang yang boleh membawa kepada perpecahan kaum, dihapuskan atas dasar kononnya hak asasi manusia, tuan tu akan lihat negara itu akan hancur. Sebab itu undang-undang ini kadang-kadang perlu walaupun ada ramai yang tak setuju ini menyekat kebebasan ini menyekat kebebasan tidak menyekat kebebasan kamu seorang tetapi untuk menjaga jutaan supaya lebih selamat ini pegangan dia jadi tuan, -tuan balik kepada alaqs tadi sains Rasulullah mengajar kepada kita beri pentingnya sains apa ada yang dipaham dengan segumpa darah setitis air lupak dan seketul daging Mudah, di zaman Rasulullah. Tetapi pada zaman itu, Rasulullah telah mengajar kepada kita tentang ilmu sains. Pendidikan sains. Pendidikan sains menjadikan manusia itu tolong-menolong di antara satu sama lain. Allah Ta'ala sebut dalam surah Luqman, Alhamtara anna Allah as'akharalakum maafis samawati wa maafil awd. Tidakkah kamu lihat bagaimana kami mudahkan hidup kamu di langit, urusan kamu di langit dan urusan kamu di bumi. Urusan kita di langit akan lebih mudah. Ya, sekarang kita lebih mudah di langit. Sekarang kita nak ke Mekah cuma 8 jam, 9 jam. Sebab itu orang pergi Mekah sekarang buat haji, buat umrah. Saudara yang menghantarnya di airport, tidak ada siapa yang menangis. Berbeza dengan 40 tahun dulu Menangisnya Ya Allah Bergelas-gelas air matanya Sebab takut tak balik dah Pergi naik kapal Sekarang 8 jam sudah sampai Sampai di Madinah Maknya buat Skype Sudah boleh bercakap dengan anak dia Sebab apa? Teknologi ini Teknologi ini mendatangkan kemakmuran Teknologi ini memudahkan orang Bila mudah orang Orang suka Bila mudah orang Orang jadi hebat Maka wujudlah perpaduan Apabila semua orang merasa senang Kenapa perpaduan tidak wujud? Perpaduan tidak wujud sebab adanya perbezaan kedudukan, perbezaan kaum, kemunuran, tak seragam. Ada yang kastornya tinggi, ada kastornya rendah, ada yang kaya-kaya banget, ada yang miskin, apa-apa kedana. Peralihan, kemodenan, kesenangan ini tidak berlaku secara menyeluruh. Akhirnya akan berlaku kehancuran. Sebab itu Islam datang, dia bawakan budaya maju sebab itu namanya Madinah negara yang bercahaya negara moden madan masyarakat madani yang maju ini namanya Madinah ditukar daripada Thaibah ditukar daripada Yasrib tukar kepada Madinah konsep ini kena ada ini tuan-tuan bila manusia berfikir dengan maju bila manusia berfikir dengan maju insya-Allah negara itu akan jadi negara yang tidak ada gaduh-gaduh saya katakan tadi negara Jepun tidak ada kata gaduh, -gaduh sebab maju Jarang kita dengar penduduk Jepun bergaduh sama-sama mereka. Jarang. jarang. Orang Singapura jarang jarangkan bergaduh sama-sama mereka. Sebab apa? Maju. Maju itu menjadikan manusia datang cepat. Bila mundur, kita juga tengok orang yang mundur. Berkaji lah bagi contoh negara-negara yang selalu bergaduh sama-sama kaum. Sama-sama bangsa dan negara adalah negara yang mundur pemikirannya. Dan mundur keadaannya. Yang kelima tadi, Tuan-Tuan. Yang Rasulullah berada bagaimana nak maju yang tentang akhlak diajar pendidikan budaya bersopan budaya hormat menghormati tadi usama ada disebut ayat Quran sebut seperti binaan cuba lihat tuan masjid kita yang sementara ini ada yang jadi bumbung ada yang jadi tiang ada yang jadi dinding ada yang jadi lampu ada yang jadi kipas ada yang jadi kapek ada yang jadi tanah Itulah maknanya perpaduan. Bila semua bekerja sama, kan wujud. Bayangkan kalau semua nak jadi bumbung, macam? Bila sebut perpaduan, mesti ada pengorbanan. Bayangkan kalau semua nak jadi dinding, tidak ada bumbung. Bagaimana nak sebut bagunan? Bagaimana kalau bumbung semuanya ada, dinding tak ada? Itu bukan bagunan, itu bangsa. Masya Allah Bayangkan kalau semua rumahnya ada bumbung ada, dinding ada, tingkap tidak ada Itu rumah burung layang-layang Orang tak duduk gelap banget Yang dikatakan rumah ada pintu, ada tingkap Rumah Islam pun begitu Ada orang yang sanggup berkorban nah, Duduknya di bawah saya sanggup jadi orang bawahan. Tak apa. Saya sanggup bekerja. Ada orang yang sanggup jadi dinding. Benteng yang kuat. Ada yang sanggup jadi tiang sebagai penurmaju dia. Ada yang sanggup menjadi penaung Nung duduk di atas. Masing-masing buat kerja. Tuan-tuan, saya dah melawat tapak masjid tuan-tuan yang sedang dalam pembinaan. Alhamdulillah. Masjid inilah lambang penyatuan. Bukankah awal-awal masjid yang dibina masjid oleh Rasulullah, Nabi Muhammad tidak membuka gedung perniagaan mula-mulanya. Nabi Muhammad tidak buka stadium. Bila sampai Nabi di Madinah, Nabi buka masjid. Sebab masjid adalah lambang perpaduan. Sekarang, gunakanlah masjid ini sebagai tempat perpaduan. Yang kedua, saya seronok datang Singapura sebab apa? Saya katakan tadi, orang kita tak ada gaduh-gaduh. Yang kedua, saya lihat masjid di Singapura hebat. Kadang tiga tingkat, ada lift lagi. Jarang di Malaysia masjid ada lift. Di Singapura no, ada lift. Empat tingkat, ada sekolah, ada klinik, ada kilang roti lagi di atas. Masya Allah, subhanallah. Maknanya hidup. Apa maksud saya? Maksud saya ialah, kalau tuan-tuan wakaf, kalau tuan-tuan bangunkan masjid maknanya tuan-tuan telah membangunkan pembangunan manusia membangunkan pembangunan penyatuan manusia yang kedua maksud saya ialah bila tuan-tuan bangunkan masjid di Singapura tidak rugi tuan-tuan sebab digunakan semaksimum yang mungkin di tempat lain mungkin masjidnya hanya untuk ibadah habis sembang kunci kadang-kadang tengah sembang dah dikunci masya-Allah saya pernah semayang tuan-tuan Tengah semayang Sedang semayang dikunci Jenuh panggil balik tuan-siap Tuan Di Tak boleh turut oh, Ada orang ke Astagfirullahaladzim tak, Takkan Tak tak nampak saya Maza saya tengah semayang Dia tutup lampu dan kipas Takkan saya nak cakap Ada orang ni ada orang Takkan cakap Kita semayang ni Maknanya kita kena cakap Lepas solat Assalamualaikum As warahmatullahi wabarakatuh, tak sama siapa nak balik rumah, gamaknya tengah reslin, gamaknya tengah buat. Maknanya bayangkan mesjidnya. Saya pernah pergi semayang di satu tempat. Saya nak ke ceramah selepas insya' sehingga semayang. Dah pukul 7, sudah pukul 7, lampu belum buka, pintu belum buka, tingkap belum buka. Macam mana ni? Maghrib 7.10, 7.15. Saya pun tunggu nak semayang. Datang satu orang naik basikal. Dia buka pintu, dia buka tingkap, dia buka lampu, dia azan. Saya pun tunggu dia azal, tunggu semua orang semayang, dia komak, dia suruh saya jadi imam. Habis saya jadi imam, saya bertiga. Dia seorang, saya berdua dengan driver saya. Habis solat, saya tanya Tuan Haji, surau ni tak ada orang ke? Kita bertiga je. Dia kata, Ustaz, selalunya ramai. Malam ni pula tak ada orang. Kalau ramai, mungkin penuhnya Tuan Haji. Ada empat lima orang, kata dia, astagfirullahaladzim. Empat lima orang dah ramai, itu susah hati kita, Tuan Tuan. Tapi bila kita datang ke tempat tuan-tuan Buat ceramah di masjid Program di masjid macam ini no, Sampai ke padang di luar Sampai di luar melimpah Maksud saya ialah Kalau tuan-tuan bangunkan masjid di sini Tak ada rugi Sampai hari kiamat Betapa banyak orang yang dapat datang Yang dapat pahala Macam itulah Kita yang dah jadi arwah pun dapat pahala Untungnya tuan-tuan Untung Sebab tu Saya seronok Supaya kita ni boleh sama-sama berwakaf untuk masjid kita yang baru itu. Saya bersyukurkan Ustaz. <tuh> Jadi sekarang kita nak lihat. Sejauh manakah toleransi kita untuk berfaham ni? Apakah cara-cara untuk kita bersatu? Adakah semua benda kita nak kena accept? Go ahead je. Ha? Go on je. Go je. Don't forget. Ha? Jangan takut. Jadi apakah sebenarnya masalah yang kita ala raikan? Adakah kita nak kena terima saja? Aku terima. Kalau tadi Ustaz kata Allah ni macam bapa saudara kita. Takpe Allah faham Kalau asyik duduk orang nak faham saja Takkan Terjadi satu umat yang kata orang tu Bertapakur Oleh kerana itu kita nak kanya Ustaz Ahmad Dahri sekarang ini Sebagai puntuk tirai majlis kita Pada malam ini Apakah dia Yang sama sekali dapat disepahamkan Atau ditoleransi sama sekali Apakah perkara-perkara yang tersebut yang telah dikatakan Dan apakah adab-adab dalam kita Menghadapi masalah-masalah seperti ini Mohon atafdal ustaz. Tentu. Kembali kita kepada persoalan apakah yang tidak boleh disepahamkan serta adab-adabnya. Tadi sudah saya katakan tentang masalah khilafiyah, perbedaan pendapat ulama itu adalah hal yang wajar yang tidak sepatutnya kita jadikan alat untuk berpecah bertengkar dan seterusnya. Melainkan jadikanlah ia untuk kita Mempersatukan diantara satu dengan yang lain Tetapi dalam Islam juga Tidak semuanya serbabuli Walaupun kita disuruh menghormati Pendapat diantara satu dengan yang lain Tetapi jika mana pendapat itu Tidak terkeluar daripada prem agama itu sendiri Sebab dalam Islam kita ada namanya akidah Ada namanya syariat yang ini adalah wajib kita jaga dan tidak boleh kita gadaikan dan tidak boleh kita abaikan dan tidak boleh kita bertoleransi dengannya sebagai contoh kalau masalah ee, syariah contohnya di dalam Islam kita ni syariahnya ada namanya usuliyah ada furuyah usuliyah itu asal dia furuk itu cabang-cabangnya jadi kita boleh saja berbeda dan bertoleransi jika berkenaan dengan hal-hal furu'iah. Contoh, usuliah dulu saya bicarakan. Usuliah ini contohnya apa? Seperti kita salat wajib berwuduk. Itu asal syariat itu tak boleh kita perbalahkan. Wajib kalau nak bersalat itu berwuduk. Kalaupun tak boleh beruduk... Altingin tayamum itu pun duduk juga istilahnya. Kemudian yang namanya wuduk itu apa? Yang namanya wuduk itu... Ialah membasuh anggota-anggota yang tertentu. Basuh muka... Basuh dua tangan hingga dua siku, sapu kepala... ...dan basuh dua kaki hingga dua mata kaki. Inilah yang dimaksudkan membasuh anggota-anggota. Ini alam. Kemudian masalah furuhnya... ...basuh muka itu asal... ...kalau nak basuh tiga kali. Ini furuh. Artinya... ...basuhan muka itu wajibnya sekali. Adapun pun tiga kali itu furuh. Maknanya... ...engkau boleh basuh tiga kali... ...tapi sekali wajib tiga kali sunat jadi meniga-nigakan itu itu namanya furu'iyah tuan nak basuh sekali nak basuh tiga kali boleh yang tak boleh apa yang tak boleh kompromis tak basuh semua sekali demikian juga tadi basapu kepala jika kum tum ilah salat, fasih johakum, wa aidyakum ilah marafiq, wamshoh biruazikum, wa arjulakum ilah kabain. Di sebelah di Dalam bentuk membasuh kepala. Ini di sini kita boleh bertoleransi tadinya. Yang namanya basuh kepala itu tidak mestinya di depan. Kalau umpamanya saya basuh depan, okey. Ustaz ni pula basuh di bahagian belakang pun okey. Jadi tidak mestinya basuh kepala tu bagi depan Atau tidak semestinya basuh kepala tu bagi belakang Di depan boleh, belakang boleh, samping boleh, kiri kanan pun boleh nah, Ini boleh tolehansi Tapi kalau tak basuh semua sekali kepala, tak boleh Demikian juga tadinya Tuan tak basuh empat jari pun boleh nak basuh separuh kepala pun boleh nak basuh semua sekali pun boleh nah, ini boleh toleransi tapi kalau tak basuh semua sekali ada pendapat orang tekan waduk tak payah basuh kepala walaupun sikit tak perlu. itu tak boleh ini tidak ada namanya toleransi di situ demikian juga dalam bentuk akidah ada bahagian yang kita dilarang berkompromis ya, dalam bentuk akidah. Contoh beginilah. Satu ketika kita di Singapura ini digemparkan dengan satu pahaman. Yang kita tidak boleh e, bersepahaman ini. Yang mana kumpulan itu kalau saya tak silap. Faizul Baqarah nama dia. Betul ya? Faizul Baqarah. Ini di bumi Singapura. Di mana pemahaman mereka ini adalah satu pemahaman yang kita tidak boleh bersepahaman dengan mereka. Artinya wajib kita menolaknya. Sebab di antara ajaran-ajaran yang disampaikan oleh tok guru mereka. Di mana tok guru mereka itu kata dia tahu hari bulan kiamat. Tarikh berapa, tanggal berapa, hari apa, jam berapa kiamat itu. Tok guru dia tahu. Nah ini adalah satu ajaran yang kita tidak boleh terima sama sekali. Sebab apa? Sebab dia adalah bertentangan dengan akidah. Di mana masalah kiamat itu tidak siapa yang tahu. Hatta kan Rasulullah SAW tidak tahu jam berapa kiamat, tanggal berapa kiamat. Kalau masalah harinya tahu, ya yani hari Jumaat. Tapi tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Adapun tadi fahaman Faizul Baqarah ini. Guru dia tahu tanggal berapa, jam berapa. Nah ini adalah ajaran yang wajib kita tolak. Sebab dia bertentangan dengan akidah. Demikian juga ada fahaman lagi. Yang saya dengar, yang saya dengar. Kalau salah minta maaf. Di kawasan Bedok ini juga. Ada kata mengatakan bahawa salat fardu itu bagi mereka tak perlu lagi, sebab kunun-kununnya mereka ini sudah sampai ke satu tahap ke satu makam ainul yaqin namanya, sehingga salat bagi mereka tak perlu lagi. Kadang-kadang dia berfirmankan berdalilkan Al-Quran, tapi salah dia memahamkan Al-Quran tersebut. Dia kata wah boh babak kata sembahlah Allah itu sehinggalah yakin. Maknanya kalau sudah yakin, tak payahlah lagi sembahyang kira-kira begitu. Nah, kalau ada orang pencin sembahyang, yang paling layak Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak pencin bersalah. Apa pasal ini pula mengatakan dia tak lagi wajib salat fardu dengan alasan kulunnya, dia sudah sampai satu tahap ini adalah fahaman yang kita tidak boleh berkompromi wajib kita tolak dan banyak contoh-contoh yang lain yang tadinya kita juga pernah mendengar di Indonesia juga ada, di Malaysia juga ada yang mereka ini mengaku dirinya Nabi kalau tadi Ayah Fin nah dia mengatakan dia juga pernah berjumpa dengan Pak Cibri pernah meeting duduk bersama, minum kopi sama-sama oh Ayah Fin satu ketika hilang pin Semua orang masuk sana nak duit Pin tak ada nah. nah Jika ada orang yang mengaku dirinya Nabi Seperti yang tadi katakan di, Sudah banyak yang mengaku diri Nabi-Nabi ini Yang pengakuan Nabi ini sebenarnya bukan ada zaman sekarang saja Malah zaman Rasulullah dulu pun Ada juga orang mengaku diri mereka Nabi Namanya Musaila Masyarakat Zab itu Nah tetapi kata Rasulullah dalam sepeninggalan aku nanti ada juga orang-orang yang mengaku dirinya nabi. Banyak sudah kita dengar. Ya? Nah, ini juga adalah satu paham yang wajib kita tidak boleh berkompromi dengan mereka. Sebab nabi kita saw menyebutkan, "La nabiyya mimbaadi", tidak ada lagi nabi. Keterangan sudah aku. Justru jika ada mereka mengatakan dia Nabi, maka ini wajib kita tolak sama sekali, tidak boleh kita bersepahaman dengan mereka dan ini juga adalah dikatakan ajaran sesat kena bercanggah dengan syariah, bercanggah dengan akidah kemudian lagi juga di bumi Singapura kita ini ya, kalau tadi bagaimana saya menceritakan di bumi Malaysia jadi ya, di Malaysia Singapura juga ada yang mengatakan nikah itu tidak perlu lagi ada ijab kabul ijab kabul itu kunun-kununnya adalah satu perjanjian yang sudah lapuk yang tidak sesuai lagi dengan dunia modern ini yang penting bagaimana kita nak menjadikan institusi keluarga bahagia, itu yang perlu ijab kabul ini sudah tak perlu lagi, ini juga adalah pahaman yang kita tidak boleh berkompromi. Sebab ini adalah pendapat mereka yang bercanggah dengan syariah. Nah, jadi ada hal-hal yang perlu kita yang perlu kita berhati-hati yang tidak boleh kompromi ada, tapi ada juga yang boleh. Nah, yang tadi saya katakan masalah furuah, masalah cabang-cabang ini ya, kita tidak masalah. Walaupun ada kata tak boleh, ada kata boleh, ini terserah. Ya, umpamanya masih ada lagi pendapat mengatakan baca talqin di kubur. Ini masalah khidafia. Anda nak baca boleh, tak baca pun boleh. Dan dia tidak boleh kita katakan sesat. Ya, kalau umpamanya dia baca talqin di kubur lalu ini orang sesat tak boleh. Yang tak baca pula kita katakan sesat pun tak boleh. Sebab ini ada masalah huru'iyah Bukan masalah usuliah. Boleh, boleh saja Nak baca boleh, tak baca pun boleh Sama juga tadinya saya katakan Salat subuh, nak kunut pun boleh Tak kunut pun boleh Jadi kunut boleh Tak kunut pun boleh Berkunut pun betul Tak kunut pun betul Jadi yang itu mana? Yang tak betul Yang tak betul tu yang tak sembah Yang subuh itu ha, Yang berkunut itu betul, yang tak betul betul Yang tak betul tak yang subuh Nah inilah, ya. cuma oleh bagaimanapun kita dianjurkan juga kalau mereka itu sudah berada dalam satu kesesatan, ya. ini kewajipan kita untuk mengajak mereka kembali ke pangkal jalan dalam matikan lain kita tidak boleh kudang kawan sesat kita ejek kita apa namanya kita hina tak boleh. Sebab mungkin-mungkin mereka yang ikut ini Kadang-kadang tidak paham adanya Mungkin kebanyakan yang ikut ya, Yang mengikut-ikut memang tidak ada asasnya Tidak ada pengetahuan agamanya Jadi bukan dia sengaja Tapi dia terikut Maka kita tidak boleh menghina mereka Tidak boleh mencercah mereka Malah kita mengajak mereka balik Kita pulihkan mereka kembali Dan ini adalah kewajipan kita mengajak mereka dan juga mendoakan mereka agar mereka kembali mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia yang tidak boleh disepahamkan dan yang boleh kita sepahamkan. Mudah-mudahan ya, perbincangan kita malam ini dapat dipahamkan dengan baik dan pastikan masing-masing kita tadi kembali kepada tali yang satu, kepada tauhid, bersatu kita dalam menjalani perintah Allah. Masalah-masalah khilafiah jangan kita jadikan bahan perbelahan, malah boleh kita jadikan persatuan dan kesatuan untuk mengikat ukhuwah Islamiah kita. Wa kunu ibadallahi ikhwana, Katalah, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wallahu a'lam bissawab. Terima syukran Ustaz Ahmad Dahri dan syukran juga diucapkan kepada Ustaz Kazim Alias tuan-tuan dan puan-puan perempuan Allah sekalian, anda kata kita lihat mauduk pada hari ini, ia membawa impact, eh, ataupun ia membawa satu mesej macam begitu berat sekali dan anda kata kita kembali kepada surah Ali Imran, ayat yang tadi saya ulangkan dan saya akan bacakan semula seluruh ayatnya kita dapat lihat bagaimana Allah subhanahu wa'ala dah susunkan begitu cantik sekali, bahawa kita dapat fahamkan bahawa al-ihtilaf tu sunnah bahawa perbezaan ini ada satu sunnah, biasalah. Takkan semua orang nak sama, boringlah gitu. Kalau semua orang gemuk je gadun ni, tak boring buatnya. Kalau semua kurus saja, ha pun tak boring dia buatnya. Kalau semua lelaki laki akan tak boleh hidup tak gadun ni. Ha. Jadi ada perbezaan di sana. Oleh kerana itu anda kata kita lihat kembali kepada surah al Imran. Allah katakan yang pertama wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la jami tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kepada tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Wazkurun ni'matallahi 'alaikum dan ingatlah kembali atas nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kamu yang telah Allah berikan kepada kamu idza kuntum sesungguhnya pada asalnya kamu ini semua bermusuh-musuhan bukan member semuanya semuanya tak sama semua ada kepala otak masing-masing hati pun lain-lain semuanya musuh-musuh fa'alafa -musuh. baina kata Allah dan pada saat itu Allah satukan hati-hati mereka, Allah satukan hati-hati mereka, pemikiran mereka, fikrah mereka, faasbah tumbini amati ikhwana sehinggalah pada akhirnya kamu dapat merasakan ni'amat bersaudara, ni'amat bersahabat, ni'amat bersefahaman. Wakuntum ala shafa hufrati min nar sesungguhnya kalau kamu nak tahu, kamu semua ini kata Allah subhanahu dah dekat penghujung pintu masuknya pintu dan anqadhakum minha. Dan Allah kata, aku ambil kamu, aku selamatkan kamu daripadanya. Allah selamatkan kita daripada api neraka. Kazalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah cara Allah untuk menyampaikan sesuatu maklumat, untuk menyampaikan satu pengajaran agar kami mengambil pelajaran. Oleh kerana itu Allah inginkan kita kembali kepada jalan yang benar. Maka tak tak menjadi mustahillah. Andai kata dalam kita ini beristihar Ataupun sama-sama kita Dalam proses kita ingin ingin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dalam usaha kita nak mendekatkan diri kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang ambil jalan kanan Ada yang ambil jalan kiri Macam-macam jalan ada Ada yang datang mijit ni jalan kaki Ada yang jalan naik PIE Ada yang naik kapal terbang Ada yang naik mati, Ada yang golek-golek tak? Mungkin ada juga yang golek-golek Macam angry bird katanya ke hatilah, yang penting sampai Tapi adakah itu maklumatnya? Tidak Harus kita lihat juga Apakah dia ini pada asalnya Waktan sinubihab dillahi jami'a walal tafaraku Habel itu, kali itu Adakah jalannya yang benar? Baik. Maka dengan itu, harus kita kembali Sekali lagi, satu hari kita buat janji Dengan Allah, 17 kali tuan-tuan 17 kali kita buat sekurang-kurangnya lah, Tak masuk tahlil lagi 17 kali apa dia? Surah Fatihah tu sendiri ihdinash siratal mustaqim siratal ladzi an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin kita berjanji kita bersaksi, bersaksi kepada Allah ya Allah bawalah aku ke jalan yang benar macam mana kau kita nak jalan yang benar macam mana Allah nak kasih kita jalan yang benar kalau kita duduk nak cari jalan salah orang lain saja nah kita duduk kita harus bertafakur kita pulang pada malam ini telah mendapat mutiara daripada Ustaz Kazim bukan senang nak masuk Ustaz Kazim ni bukan tinggal jubah Ipoh lah Jauh dengan terbang Sampai tu terselat-selat Kampang terbang tu Ustaz Madhari pun Bukan senang Bukan buat Bukan senang Banyak misik-misik Yang ambil Ustaz Madhari Saya pun tak senang Mungkin senang jugalah ha? ha? ha? Mungkin lah Tak tahu lagi ni ha? Tapi Yang pentingnya Adalah kita faham Bahawa kejadian kita Dekat dunia ni Bukanlah nak berpecah belah Kejadian kita Kejadian kita Dekat dunia ni Bukanlah untuk kita Kata orang tu nak kita cari kaduh cek pasal saja dan kita lihat bau pokok pangkalnya adalah kita harus hapuskan ego kalau dalam bahasa orang putih eh, saya selalu kasih kuliah bahasa orang putih saja ego maksudnya edging got out artinya kita mengusir Allah daripada hati kita ego, edging got out oleh kerana itu kalau kita ada ego, kita kata diri kita saja betul kalau suaf kita betul, kita betul saja kerana apa? banjir kalau suka hati kita ada nak pakai sapu lantai, suka hati dia lah ada yang nak pakai songkok putih, ada yang tak nak pakai songkok, mungkin dia nak mutak panas kata kepala suka hati dia lah, asalkan kita tahu bahawa ajaran kita ni tak selesai nah, kita kembali kepada jalan yang pertama, yang jalan yang pada pentingnya ya, adalah kita kenal bahawa Allah tu siapa dan Rasulullah, manakah matabatnya dalam, matabatnya dalam hati kita, nah, semoga apa yang dapat disampaikan pada malam ini ia dapat menjadikan sebagai satu manfaat bagi kita insyaallah agar kita mengambil pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh syadaer kita oleh syekh-syekh kita serta asatizah kita ini menjadi pelajaran bagi kita. Allah memberi kita pengajaran agar kita mendapat pelajaran. Malam inilah kita dapat pelajaran insyaallah. Balik jangan terus tidur. Ha, cuci kaki dulu ha, Kemudian kongsi-kongsikan ilmu ni ha, Yang muda nak kongsikan kat Facebook Yang pakcik-pakcik nak duduk bawah kedai kopi Bincang balik apa Ustaz Kazim katakan Jangan lupa tidur Yang macam pakcik nak kat telefon Tak nak mengumpat Kau tahu tadi Ustaz Kazim cakap apa? Apa? Entah ha, Kat belakang tadi berbual saja kerjanya ha, Yang pokoknya ilmu ni harus diteruskan Kalau tak diteruskan Tuan-tuan tong kosong ngering bunyinya Darah kita jadi tonggosong Malah isikan dengan minyak yang sepenuhnya InsyaAllah Terima kasih kepada Ustaz Tuan-tuan uh, Ayat yang Ustaz baca tadi ialah Kisah tentang Bagaimana hampirnya terjadi Pertumpahan darah di antara Sahabat-sahabat Nabi Di Madinah Di antara kaum Quraisy Dengan kaum Ansar. Jadi Allah Ta'ala turunkan ayat ini Memberi peringatan Jangan gaduh-gaduh Ingat Kamu tu dulu, -dulu Becah blok aku yang satukan kamu. Jadi kalau kita ni bila nak bertengkar dengan siapa-siapa pun ingat. Ingat pesan Allah Taala jangan gaduh-gaduh, jangan bertengkar-berteka. Yang keduanya ialah tuan-tuan, kita berkumpul malam ini untuk sama-sama kita bantu masjid Al-Ansar mencari dana. Dan saya katakan tadi, usaha daripada sebut tadi, ini adalah peluang untuk kita di hari kiamat di dalam kubur tak berapa hari kita nak hidup dalam dunia ni kita pun tak tahu nak harap anak post pahala kita anak pun tak ada nak harap anak post pahala mungkin sehari dua je dia baca dua lepas ni dia lupa tetapi pahala yang kita dapat daripada berwakaf ini adalah pahala yang berpanjangan sampai bila-bila bayangkan tuan-tuan kalau tiap-tiap hari kuliah macam ni punya ramai manusia berapa banyak pahala kita di dalam kubur cerah kubur kita dia sentiasa dilapangkan berpuluh-puluh hasta akibat daripada kita berwakaf. Sebab tu jangan kedekut dan kata bahawa banyaknya nak wakaf sana majjik, sini meja nak wakaf. Allah bagi lagi lagi banyak. Kalau Allah tak ganti dalam dunia, Allah ganti dalam kubur. Dalam dunia kalau susah kita boleh minta pada kerajaan. Boleh minta pada bantuan jabatan agama. Tapi kalau susah dalam kubur siapa nak tolong? Tak ada siapa boleh bantu. Anak isteri pun boleh tentu boleh bantu Jadi ini salah satu yang boleh bantu kita Dan yang terakhirnya tuan-tuan Dengan sebab kita aman Dengan sebab kita bersatu Negara kita aman Bila aman kita boleh buat ibadat Itu jangan lupa Saya orang Malaysia Tuan-tuan orang Singapura Kena jaga perpaduan Kena jaga keamanan Dengan sebab amanlah kita boleh semayang ni dengan sebab kita aman, kita boleh buat haji. Dengan sebab aman, kita boleh buat korban. Dengan sebab aman, kita boleh solat. Dengan sebab aman, kita boleh baca Al quran Kalau lah negara kita huwa-huwa berperang. Yang kata nak solat, nak kahwin pun susah. Nak berganak pun tak sempat perang. Dan dengan sebab aman, semua benda kita boleh buat. Mudah-mudahan pertemuan kita malah ini diberkati oleh Allah masjid kita akan terbina dengan baik dan dapat diimarahkan dan memberi manfaat kepada seluruh masyarakat sama ada dia Islam atau bukan Islam sebab Islam adalah agama yang menyeluruh al-fatihah